Betrachten wir nämlich Folie 3, so stellen wir Folgendes fest. Ist man auf einer neuen Könnensebene angekommen, geht es oft nicht auf diesem hohen Niveau weiter. Es folgt ein leichter Abwärtstrend, eine Art Entwicklungskrise. Wieso diese Krise? Man ist an einem kritischen Punkt angekommen, Position 1. Und stellt sich viele Fragen. Bin ich wirklich so gut, zum Beispiel im Autofahren, beherrsche ich alle Kniffe und Techniken? Und man begreift, so gut wie ich dachte, bin ich vielleicht doch noch nicht. Es schließt sich daher nun eine neue Lernebene, Position 2, an, die etwas unterhalb des eigentlichen Könnenniveaus liegt. Sicherlich kennen Sie diese Situation. Sagen wir mal, Sie lernen eine Sprache. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, vielleicht mit der Aussprache oder dem fremden Grammatiksystem, geht es ziemlich schnell vorwärts. Dann kommt ein bestimmter Punkt, an dem Sie den Eindruck haben, Es geht gar nicht mehr vorwärts. Die Fortschritte sind für sie nicht mehr erkennbar. Und natürlich werden sie mutlos und denken, das lerne ich nie. Obwohl das natürlich überhaupt gar nicht stimmt.